Meditațiile acestea sunt lucrarea Duhului Sfânt pe care ne-a trimis-o așa cum a găsit el cu cale prin preotul Niculiță. Fiind apoi prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma unor lecțiuni de 30 de minute au ajuns să fie practicabile difuzărilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea de zi G031 se va începe cu prilejul unei meditații, asupra versetului 8 al capitolului 4 al epistolei lui Pavel către galateni. Mai înainte de aceasta însă, haideți să citim un scurt episod din istoria Germaniei. Citeam undeva că în anul 1989, Eric Honecker a fost destituit din funcția de președinte al Consiliului de Stat al fostei Republici Democrate Germania. La vârsta de 77 de ani și fiind bolnav împreună cu soția sa, N-a găsit niciun loc de găzduire, însă pastorul Holmer de lângă Berlin și-a deschis inima și casa față de cel ce era considerat un dușman Acesta a fost motivul multor amenințări din partea unor oameni După un interviu televizat cu pastorul Holmer, unul din cei prezenți a spus foarte furios Dumneavoastră vorbiți prea ușor despre iertare, nu știți cât de greu un vine mie să iert am petrecut 15 ani în Bautzen, una din cele mai brutale închisori din Republica Democrată Germania. Pastorul Holmer l-a privit deschis și a replicat. Eu i-am iertat lui Honecker răul pe care mi l-a făcut. Nu-l port ierta pentru răul pe care vi l-a făcut dumneavoastră. Aceasta trebuie să o faceți personal. Dacă nu-l veți ierta, într-o zi amărăcinea pe care o hrăniți atât de mult Vă va distruge. Omul acela l-a privit fix o vreme pe pastor, fără să clipească. Aveți dreptate, a recunoscut el din nou binevoitor. Trebuie să fac acest lucru și îl voi face. Nu am altă șansă. Dragii mei, pentru a ierta greșelile aproape lui, trebuie să ai o natură dăruită de mântuitorul. Ceea ce întâlnim cel mai des în relațiile dintre oameni, sunt motive de anemânia reciproc Parcă nimic nu este așa de la Decât a găsi un motiv să mă supăr pe partenerul meu Fie partener de căsătorie Fie partener de slujbă Fie în societate Ori cu cine ai avea de face Nu găsești ceva mai la Decât să te superi pentru ceva ce a zis Ce a gândit, ce a făcut Luați-vă timp acum să ne luăm timp tot să ne gândim Ce fericită ar fi viața Dacă în loc de anemânia Pe cel care ne-a făcut ceva Din potrivă am socotit acesta Ca un prilej de a-l iubi De a-l înconjura cu dragoste Pe cel care ne-a făcut un rău Sau care ne-a spus Sau care ne-a bărfuit Care ne-a făcut un rău mai mic sau mai mare Gândiți-vă ce fericită ar fi viața când toate aceste motive de supărare pe care le găsim de mânie pe cei din jur, le-am transformat în motive de a-i iubi, de a-i înconjura cu mai multă tandrețe. Faceți-vă timp și gândiți-vă ce fericită viață ar avea acela care în loc să se mânie de fiecare dată când are motive așa de dese de a se mânia pe celălalt, din potrivă, l-ar înconjura cu dragoste, căutând să-l scoată din starea aceea până la punctul de a se iubi reciproc necondiționat. Oare n-ar fi acesta cerul pe pământ? Ei bine, aflați că Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și om din om adevărat, a venit la noi aici pe pământ și a adus cerul pe pământ în inima tuturor acelora care vor să primească bunătatea lui nespus de mare de a fi plătit în locul nostru pentru păcatul pe care l-am făcut. Și cine primește jertfa Domnului Iisus Hristos ca fiind oferită lui Dumnezeu pentru păcatul în care ne-am născut și vrea după aceea să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos în apa botezului și în credința în Evanghelie, fiecare astfel de suflet este eliberat de sub lui Satan care îl făcea să se mănie și în loc să se mănie, din potrivă, găsește toate motivele să l iubească pe cel care îi face rău, așa ca și Domnul Isus Hristos până la punctul de a se ruga pentru el cum Domnul Isus Hristos se ruga pentru răstignitorii lui în timp ce era atârnat pe lemnul crucii de la Golgota. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, mulțumim pentru această dragoste nespus de mare pe care ne a arătat-o în Domnul Isus Hristos, a venit El și a plătit în locul nostru dreptății Tale care cerea răzbunare și mai mult decât atât ne-a adus și harul de a deveni copii ai Tăi și în loc să trăim o viață chinuită, Doamne, pe pământ, mâniindu-ne la tot pasul și căutând să ne facem rău unii altora, din potrivă. Acum putem să ne iubim necondiționat unii pe alții și să transformăm viața aceasta într-o stare de cer unde dragostea stăpânește de plin în inimile noastre. Te rugăm să binecuvântezi ascultarea mesajului care ne stă înainte, cercetându-ne pe toți prin lumina ta cu dragostea aceasta, îmbiind pe cei care n-au primit pe Domnul Hristos ca Mântuitor să facă acest pas astăzi, iar noi să trăim din ce în ce mai mult la înălțimea dragostei, iubindu-ne unii pe alții și iubind cu tot focul inimii pe toți cei care ne fac rău, cu nădejdea că și ei vor ajunge să cunoască dragostea ta arătată în Domnul Iisus, pentru slava ta și fericirea noastră veșnică a tuturor. Amin. Părtășie, părtășie, Rod al dragostei divine, Cu ce stări de cert Pe toți ce rămân în tine. Ce lumină, ce odihnă, ce dulce fericire, torni în din Duhul, prin credință și iubire. Haideți acum, apropiindu-ne de Cuvântul lui Dumnezeu, să deschidem Epistola lui Pavel către Galaten, capitolul 4, la versetul 8, unde citim. Odinioară, când nu cunoșteați pe Dumnezeu, erați robiți celor ce, din firea lor, nu sunt Dumnezei. Este așadar o vreme de întuneric în viața omului, când nu poate deosebi dreapta de stânga, când amestecă răul cu binele, când păcatul îl cărmuiește fără să-i se poată împotrivi. Odinioară, când nu cunoșteați. Necunoașterea este întuneric și întunericul este templul morții. Păcatul însuși, sub toate formele lui, este necunoaștere. Mintea stăpânită de păcat nu poate prinde adevărul pentru că ea este oarbă, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel la 2 Corinteni 4, versetele 3 și 4, citim. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei Slavei lui Hristos, care este Echipul lui Dumnezeu. Nu este nenorocire mai mare decât mintea oarbă. Ea este cea mai chinuitoare rătăcire a sufletului, este o moarte lentă care își întrebuințează toate uneltele groazei pentru ca victima să sufere cât mai mult. Necunoașterea sau prostia este arma de bază a diavolului cu care dă lovituri pline în cetatea lumii. Odinioară când nu cunoșteați pe Dumnezeu, erați robiți celor ce din firea lor nu sunt Dumnezei. Când nu-L cunoști pe Dumnezeu adevărul, devii robul minciunii și al monstrului rătăcirii. Cu privire la răul acesta îngrozitor de mare, de nemăsurat de mare, pe care îl aduce necunoașterea, vreau să dau citire acum unor gânduri pe care le-am scos dintr-o prefață la cartea Îndrumătorul Bunului Creștin, semnată de Ahimandrit Gherontie Ghenoiu de la mănăstirea Sfântul Nicolae Sitaru. Uitați ce am găsit acolo cu privire la groaznica pagubă pe care o aduce necunoașterea. Citesc. Cine ar putea mărturisi adevărul fără să-l cunoască sau fără să-l creadă? Necunoașterea și improvizația provoacă grave confuzii în înțelegerea și trăirea adevărului eliberator. Necunoașterea precisă a scopului vieții omului pe pământ și perspectiva ei eshatologică, necunoașterea prezenței reale a lui Hristos printre noi la sfânta liturghie și în alte sfinte taine, Necunoașterea multor alte învățături esențiale ale credinței noastre generează în mintea unor oameni o imagine falsă a unui Dumnezeu imaginar, antropomorf, tolerant până la nedreptate cu slăbiciuni care îl fac mai înțelegător chipurile cu patimile noastre căci de și el a fost om. Autorul continuă apoi mai departe, de fapt autorul acestor gânduri propriu zise este episcopul Vicar Teodosie Nagoveanul. Continuă apoi cu o întrebare retorică, citesc. Nu este oare aceasta o formă rafinată de idolatrie? Adică să crezi într-un Dumnezeu care se mai întâmplă să nu te vadă când greșești sau care îți mai admite pasiuni carnale dintr-o omenească solidaritate în slebiciune? Sau convingerea unora că libertatea însăși este o virtute care dă satisfacția celuiași Dumnezeu imaginar, deoarece ea nu s-ar mai deosebi de libertatea morală, adevărată virtute care alege binele și nu răul, căci acesta din urmă este robie? Nu este tot o rătăcire datorată necunoașterii, improvizației și confuziei? Aici se încheie citatul episcopului Vicar Snagoveanu și mai departe vreau să dau un citat care aparține părintelui profesor academician Dumitru Stăniloae luat din mica dogmatică vorbită publicată la Deisi Subiu în anul 2000. Pagina 25 al treilea paragraf citim De interesul pentru Dumnezeu depinde viața noastră. Numai acesta poate da un sens vieții noastre. Existența nu se poate reduce la starea pământească, iar următorul citat este luat din Sfânta Scriptură și anume de la Cartea Hosea, capitolul 4, versetul 6, unde citim. Poporul meu, spune Dumnezeu, va pieri pentru că nu mai cunoaște pe Domnul. Pentru că tu ai trecut cu vederea cunoașterea Domnului, eu te voi da la o parte din preoția mea și fiindcă tu ai uitat de legea Domnului și eu voi uita pe fiii tăi, Încheiat citatul. În adins am adus acele citate luate din episcop vicar Snagoveanu și ale părintelui profesor academician Dumitru Stăniloae pentru a se vedea grija pe care o manifestă adevărata credință ortodoxă față de cunoașterea lui Dumnezeu și cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu însuși ne-a arătat în cartea Hosea, cum am citit, că poporul pierde din lipsă de cunoștință. Cât de importantă este cunoștință? Când nu-L cunoști pe Dumnezeu adevărul, devii robul minciunii și al monstrului rătăcirii. Numai cunoașterea de Dumnezeu te poate scăpa de toate căile falșilor Dumnezei. Și dacă cineva dorește fierbinte să-L cunoască pe Dumnezeu, Dumnezeu îi se descopere în chipul cel mai simplu, în lumina cea mai limpede și mai accesibilă. Cunoașterea de Dumnezeu este adevărata înțelepciune, care te duce în starea de a deosebi binele de rău și lumina de întuneric. Calea cunoașterii lui Dumnezeu este cea mai simplă și mai directă. Oriunde s-ar afla sufletul și oricât ar fi derobit de întuneric și rătăcire, dacă în el a încolțit cât de cât dorința de a-l cunoaște pe Dumnezeu, va ajunge la această cunoaștere. Dar cunoașterea este ca și răsăritul soarelui, treptat. Zice Iorga, înțelepciunea nu se împrumută cu carul, ci se câștigă cu bobul. Dumnezeu se descopere, omul însă trebuie să deschide ochii și să ia aminte să vrea să îi se descopere Dumnezeu. În continuare, la versetul 9 din Galaten, capitolul 4, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin pana apostolului Pavel, ne spune următoarele. Dar acum, după ce ați cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, după ce ați fost cunoscuți de Dumnezeu, cum vă mai întoarceți iarăși la cele învățături începătoare, slabe și sărăcăcioase, cărora vreți să vă supuneți din nou Vom afla în curând că Apostolul Pavel, de fapt Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, se raportează aici la greșeala galatenilor, care consta în întoarcerea lor la legea Vechiului Testament, ale cărei învățături, cuvântul Domnului le socotește aici, învățături începătoare, slabe și sărăcăcioase. Dumnezeu este mult mai mult decât toate lucrările Lui, cele din cer și de pe pământ, mult mai mult decât toate felurile și mijloacele prin care s-a descoperit el omului, Dumnezeu, persoana lui, ființa lui este mult mai mult decât orice cuvânt omenesc care ar putea rosti ceva despre el. Multe căi a întrebuințat Dumnezeu în scurgerea vremii pentru a se face cunoscut omului cu scopul ca omul să se apropie de el, să-l cunoască, să-l primească și să fie fericit. Una din căile acestea ale lui Dumnezeu pe care a căutat să se descopere au fenomenele naturii: luna, stelele, pământul, cu tot ce este pe el. Toate au mărturisit și mărturisesc despre existența lui, despre înțelepciunea și bunătatea lui, despre măreția și puterea lui. Omul, atât cât a putut pătrunde. L-a cunoscut prin aceste lucrări, însă cunoașterea lui era redusă și de cele mai multe ori falsă. Totuși, intenția lui era bună și pe aceasta o primește Dumnezeu. Unii din învățătorii Sfinței Bisericii spun că sunt mai aproape de Dumnezeu aceia care se închină la idoli sau soarelui, lunii, stelelor sau altor puteri naturale, că cei prin aceasta tot mărturisesc despre existența unei ființe supreme Astfel se deosebesc de cei care de la început resping această idee. Iată câteva din gândurile acestor învățători. Clement nu zice Dumnezeu a dat soarele, luna și stelele pe care le-a făcut spre a fi religia neamurilor ca să nu se facă atei, acestea fiind o cale spre întoarcerea la Dumnezeu. Iar Origen spune fiindcă neamurile urmau ca să se închine lui Dumnezeu, el a îngăduit să se închine lucrărilor lui ca la vremea cuvenită să-și mute închinarea și slujirea spre el. A urmat apoi o altă cale prin care Dumnezeu s-a descoperit omului. Aceasta a fost legea dată prin Moise. Într-adevăr, legea s-a deosebit fundamental de toate încercările păgânilor de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Aici însuși Dumnezeu s-a descoperit direct într-o anumită latură prin faptul că a vorbit lui Moise și a dat legi scrise. Dar până la urmă, așa cum ne-a arătat versetul acesta, versetul nou din Galateni 4, și aceasta era o cale slabă, începătoare, care n-a putut ferici pe om. O altă cale a fost apoi descoperirea dată prorocilor. Dar și aceasta era neîndestulătoare. La urmă de tot, în bunătatea și dragostea sa, Dumnezeu s-a descoperit omului într-o lumină cu totul nouă, s-a descoperit fără văl, s-a descoperit în posibilitatea de a-l putea cunoaște până și pruncii, s-a descoperit prin Domnul Isus Hristos. Această descoperire a pus în umbră toate celelalte descoperiri pentru că ea este descoperirea desăvârșită, singura care aduce viață, mântuire și fericire omului. În Domnul Isus s-a pogorit Dumnezeu în mijlocul omenirii. El, Hristos, este simplificarea lui Dumnezeu, dacă putem spune așa. Este Dumnezeu pe înțelesul nostru, tradus în limba noastră. Este adevărul cel suprem întrupat într-o formă pe care o putem primi, binecuvântat fie numele Lui. Dumnezeu ne-a cunoscut prin Domnul Isus și noi îl cunoaștem prin El. Și pentru că așa stau lucrurile, nu este oare o bajocorire a numelui Lui Dumnezeu întoarcerea la lucrurile materiale? la formele primitive de închinare, la cele începătoare și sărăcăcioase, așa cum le numește versetul de aici, când tu, omule, ai gustat din Dumnezeul adevărului, cel care dincolo de materie, dincolo de forme și ceremonii, dincolo de rânduieli și legea apărute în istorie, Dumnezeul cel veșnic, Dumnezeu care este Duh, Dumnezeu care este în Iisus Hristos, este deasupra tuturor descoperirilor de până acum. Cine vrea să fie în adevăr, cine vrea să fie mântuit și fericit, nu poate fi decât pe calea cea una singură, Hristos. Așa cum spune cuvântul la evrei capitolul 1 că Dumnezeu a vorbit în vechime părinților noștri în diferite feluri, dar acum, la sfârșitul veacurilor, ne-a vorbit prin Hristos. Cine vrea să fie în adevăr, cine vrea să fie mântuit și fericit, nu poate fi decât pe calea acea una singură pe care ne-a vorbit Dumnezeu, acum, Hristos. Cine se întoarce înapoi, într-un fel sau altul, spre lucrurile slabe și sărăcăcioase, lucruri care nu dau viață, acela face o slujbă de împiedicare a omului spre Hristos, o slujbă vrăjmașă, o slujbă a morții. Da. Este cu putință o întoarcere înapoi. Galatenii au făcut lucrul acesta și noi îl putem face dacă nu vegem. Când pierdem din vedere persoana Domnului Isus, cuvântul lui Scris și felul lui de-a fi, atunci suntem în pericolul de a ne întoarce înapoi deoarece Dumnezeu ne-a vorbit acum în vremurile în care suntem noi prin Hristos. a lăsa pe Hristos și a te întoarce la lege înseamnă a merge înapoi la lucrurile începătoare și sărăcăcioase. Aici nu-i vorba de păcate trupești și nici de căile pe care merge lumea, ci de lucruri religioase, lucruri pe care le socotim bune, lucruri care odată au avut mare valoare înaintea lui Dumnezeu și pentru oameni, dar a căror vreme a apus acum, a trecut, deoarece așa cum spune cuvântul la evrei, capitolul 1, Dumnezeu ne-a vorbit acum prin Hristos. Iată deci pericolul. Tot ce umbrește pe Hristos și Evanghelia Lui este o întoarcere la lucruri slabe și sărăcăcioase, este o întoarcere înapoi și Dumnezeu nu-și mai găsește plăcerea în sufletul care dă înapoi. Dacă vrei să asculți vorbirea Lui Dumnezeu, astăzi El ne-a vorbit prin Hristos, sau au încheiat toate celelalte epoci prin care ne-a vorbit până la Hristos. O facă domnul să primim lumină limpede și în această privință. În versetul 10 de la Galaten capitolul 4, apostolul Pavel vine și arată concret răul care este în aceste lucruri. Spune el: Voi păziți zile, luni, vremuri și ani. Dragii mei, orice lucru, cât ar fi el de bun, care ia locul lui Hristos în inimă este periculos pentru mântuire și viață. Lucrul bun, bun în ghele mele, de care te ocupi, pe care îl mălturisești, îți răpește o parte din timpul pe care trebuie să-l dai lui Hristos. Își caută loc în ființa ta și cere și el anumite drepturi. Viața veșnică, ne spune Mântuitorul Isus Hristos în Ioan, capitolul 17, la versetul 3, este cunoașterea lui Dumnezeu și a lui Isus Hristos pe care l-a trimis el, nu cunoașterea legii, nu ținerea de vremuri, de ani și de alte sărbători. Vremea în care ne aflăm acum este vremea în care viața veșnică înseamnă cunoașterea lui Dumnezeu și a lui Isus Hristos. Domnul Isus vrea să ne ocupăm numai de El, ființa noastră să fie ocupată de El în toate cutele ei, viața noastră să fie umplută numai de El, căci numai El poate să o înțeleagă și să-i aducă fericirea și lumina cea adevărată. În El sunt ascunse toate comorile veșniciei. A te întoarce de la El către lucruri care au fost bune la vremea lor înseamnă a te lipsi, de viața veșnică. Galatenii, vai, nu s-au mulțumit numai cu Hristos, ci și-au întors privirile spre lucruri bune în ghele mele. Ei s-au întors privirile și se ocupau de să păzească zile, lumii, vremuri, ani. Ei nu se mai bizuiau pe ceea ce făcuse Domnul Iisus pentru mântuirea lor, ci voiau să facă și ei ceva ca să fie mântuiți, voiau să-L ajute chipurile pe Dumnezeu. Ei țineau zile și luni, țineau sărbători și posturi, țineau rânduieli și ceremonii, toate bune în ghele mele, pentru că toate erau din legea pe care o dăduse lui Moise. Dar pentru ca să le împlinească pe acestea, au însat deoparte pe Hristos și e normal să fie așa, pentru că nu poți prinde doi iepuri dintr-o dată. Nu-i așa? Este legea pe care o știm și noi. Nu poți fi și cu Hristos și cu legea. Nu poți fi și cu realitatea și cu umbra în același timp. Căci așa cum vom găsi în curând la Galateni, capitolul 5 cu versetul 4, scrie aici Voi care voiți să fiți socotiți neprihăniți prin lege, v-ați despărțit de Hristos, ați căzut din har. O să ajungem curând și la versetul acesta. Iar galatenii tocmai asta au făcut și au întors privirile de la Hristos Spre învățăturile începătoare și sărăcăcioase. Ei puneau legea pe aceeași treaptă cu Hristos, și aici e toată nenorocirea: legea trecuse, acum venise Hristos. Când socotești că de împlinirea unei forme, de respectarea unei zile, sau de felul cum ții rânduiele unei religii, atârnă mântuirea, când socotești că mântuirea ta atârnă de acestea, înseamnă că Hristos a fost coborât de pe tronul său de mântuitor și te-ai urcat. Tu, omule, pe acest tron, adică prin ceea ce faci tu, vrei să ajungi să fii mântuit. Mântuirea, dragii mei, atârnă numai de Domnul Isus Hristos, așa scrie cuvântul lui și el o dă în dar a care prin credință o primesc. Orice lucru care se așează pe tronul care se cuvine numai Domnului Isus, este încercarea diavolului de a-L detrona. Cine leagă mântuirea de zile, Lunii, ceremonii sau alte forme văzute îl înlătură pe Domnul Isus, singurul care ne poate da mântuirea mai mult decât atât așa cum am amintit versetul acela Galateni 5 cu 4 este despărțit de Hristos. Nu poți și cu legea și cu Hristos așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Iubiți ascultători să dea Domnul Dumnezeu să primim cu bucurie cuvântul Lui și descoperirea Lui, să ne ajute să rămânem la Domnul Isus Hristos, la cuvântul Lui, El să troneze și să stăpânească în inimile noastre ca să putem avea parte de mântuirea Lui Dumnezeu pregătită în Hristos. Aducem la cunoștință aici încheierea programului G031, dorind ca binecuvântările mari și minunate ale Lui Dumnezeu să rămână peste toți cei ce se deschid să le primească, pentru slava Lui Dumnezeu, a Domnului Iisus Hristos și fericirea noastră veșnică. Amin. A Lui Iisus venire curând se apropie și bucurie ne aduce... Mirea sa jo suspină, După moriața clipă, Grăbește-ți venirea, Doamne! isus vine în curând, Noi știm că El vine să-și ducă mirea sa. Ma senină, ulașteptăm să vină, grăbește-te, venirea, Doamne.